Menslief, ek is Liefie Jou, maandag middag om 5, sam met Kori. Goeiemiddag en hartelijke welkom by my program, Menslief, ek is Liefie Jou, maandag en vredag middag om 5, en ek hoop, jy het jou skoene uitgeskop, dat jy achteroor sêt, is naweek, wees vrolik, en keir heerlik saam op my. In my program van dag, het ek een paar voorwerpe op my, of onderwerpe op my spijskaart. Die eerste een is natuurlijk gaan oor die liefde, en dit handel oor een virtuele verhouding, of virtuele affaire, as het so wil noem. Toe op my spijskaart, het ek vir ons saamgebring, vir jou maat 70 maal 7 keer as nou die virtuele verhouding of ver gehad het en dan ook onvoorwaardelike liefde. Maar kom ons luister eers een stikkie muziek voordat ek met my spyskaart vandag begin kry daar kopie koffie as nog nie het nie, skink daar vir jou glas die wijn. as jy nou net van die werke vir kom het, skop die skoene uit, en as jy nog in die motorpad huis toe is, wees rustig, denk vir die man langs jou, voor jou en achter jou, want mense, denk nie altyd as hulle bestuur nie, en maak seker dat jou aandag 100% op die pad gefokus is, vir jou eiwe, Veiligheid is ook die van jou passasiers. Maar hier is ons liedjie eerste en ek het vir ons so Elephant Royen met eerste liefde. Geniet hom saam so met my. Ek dink terug vanal aan my 14de jaar. Ek was maar pas met Sanders sewe klaar en dan hom breedgeskouderd, gespierd en lank. Hy was my eerste span, my beste flank. O, o my eerste liefde. Hmm. sy donker oor, het hy my knie lang gedoor. O, o my eerste liefde, mm, eerste liefde, mm, met sy donker haare is sy donker oor, het hy my knie lang gedoor. Blink was my hart elke dag gewas, haarkies geteken, oor op my tas. Ek het myself vir o'moei gemaakt, met die eerde hier, en oefeningen daar. Dag na dag het ek van homgepacht, en lang voor die spiel geoefend op te glimlach, maar die daad later maanden gevoeld, en die maanden later sieve jaar. O, o, my eerste liefde, o, my eerste liefde, o, eerste liefde. O, my, met sy donker en sy donkerhaar, en sy donker oor, het hy my knie lang gedoen. Vandaag was ek skielik, oorlik by die werk, a dokter is geroep om my aand besterk, en toe ek opkyk, kon ek het nie glo, voor my was die man met die donker oor. My ziekte het gewijk, soos sonne die mis, ek het naam nou gestaar, of hy my is, sy handen was stil, sy glimlach was uit, Toot ek geweet, die liebel is reg o, o, my eerste liefde mm, eerste liefde mm, met sy donker haar en sy donker hoek Het hy met nie lang gedoor eerste liefde O, mm, eerste liefde mm, met sy donker haar en sy donker hoek Het hy van Rooyen met eerste liefde. Ons kyk na eerste bespijskaart, het ek vir ons die waarheer riskoes van een virtuele affaire of verhouding, ek wil ook net noem, die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Studio, as jy het nog nie weet nie, besoek geris ons webverwekeersnaam op ons Skype kleedsgroepie Ga net op Skype, daar op die soek optie, tik in net radio, is a Skype klits en klits daar saam met ons. Of ga na FM Stereo's uh, Facebook klitsblad toe, ek net vir FM Stereo klitsblad en van klits heerlik saam, daar op die Facebook blad. Eerstens is dit nou die die virtuele verhouding of die virtuele verhouding of die kieber wat mense deestal het. Nou die versluide, versluide spasie versluide is tussen fantasie, realiteit en die virtuele ruimte kan een huwelik laat dool in die onderwereld van een kieber verhouding. Een geskeide man het vertel hoe virtuele verhouding hom sy huwelik gekoos het. Maar dat, daar kon ook licht aan die einde van die tunnel wees die artikel wat ek gebruik het is die skylname Johan 48 en Louise 45, hulle was 'n hoerskoel verliefde paar kien het recht die universiteitsjare vast uitgegaan. Kort na dat Johan klaar gestudeer het, het hulle saam ingetrek, Johan was 227 en Louise 25 toe hulle getrouwd is. Skaars 2 jaar later het hulle eersteling verwelkom een onbeplande verrassing Louise wil groot gesin hee My Johan wou ees paar stempels in sy paspoort versamel. Toch het hy ingestem en vier kinders is uit die huwelik gebore. Timidde van die ootenskynelike mooie sproekies verhaal, het Johan echter gevoelens van frustrasie en verveling gekoester. Ek is liever vir my kinders as enig iets of enige iemand in die wereld getuig hy. Maar ons huwelik spaakje het net te vinnig te voorspelbaar geword. Ek wil nog die wereld gaan sien saam met Louise, weglip saam met haar na exotiese plekke. Jy weet soos daar die liekie, kakomo, a bittersoeter verlange, was in sy stem hoorbaar. Maar ons was grootsliks mama en papa. Sy is net a werksvernoot. Johan was a week uitstedig vir a werkskonferensie. Ek werk vir a multinationale organisatie, en nie aangestelde collega uit Amerika wat nie selfde departement is ek werk, het daar self voorgestel en hulle het onmiddellik geklik en mekaar uitgesoek tydens groep werksesies. en hulle gedeelde professionele belangstellings het hulle mekaar nog boon goed aangevol. Na die week is hulle terug na Amerika in hulle hoofdkantoor, Johan het onmiddellik haar profiel op Skype opgesoek, ek het myself weisgemaak dat hulle se bev boord is. Ons is in minne immers net collega's, wat saam moet werk, toch het Johan flikkering van belangstelling gevoel, wat in die self aan homseel wil herkeneem. Die vonk het gespat en die brand van 'n kiebere veer het die Johan begin weg herkloop. was die trend van die communicatie lighartig, maar soos wat Johan sy frustratie met sy heveliks omstandighede gegroeid het, het die gesprekke al hoe meer intiem begin raak. Jan het ere vir hulle rekenaar of op sy slim voorten deurgebring en vir Louise laat gloe sy online maat is 'n collega wat saam met hom aan projekte werk. Dit was natuurlijk net een halwe waarheid, erken hy. Op die kruin van die kieber het dit telefoon seks gehad. Ek het geweders nie recht nie, maar omdat ek nooit fysisk aan haar geraak het nie, selfs aan die anderkant van die aarde, het ek myself weesgemaak dat ek eindelijk nie iets verkeerds gedoen het nie. Toch was Johan baie voorzichtig dat Louise nie moest uitvind nie. Ek het my phone omtrend aan my life gedra soos wat die FBI agent sy bestool onder sy baieke wegsteek. Ek het nooit my skoodrekenaar onbewaak geloos nie. Dit het byna vir een jaar so aangehou. Een dag het Louise onverwacht vir Johan by sy kantoor gaan verras. Sy wil hom uitnemen vir middag eten. Hy was in die vergadering en sy skoodrekenaar het oop op sy lesnaar gestaan. Louis was verpletters. 'n Paar maande later is hulle geskei. Uit die aard van die saak is ek hier vir 'n perd van 'n ander kleer. En dit is anders as 'n gewone 'n vier. Sy Karin het toe JB, 'n sielkundige en gespesialiseerde huweliksterapeut in 'n private praktyk. Maar die skade wat dit aanrig is beslis nie minder nie. Karin sê dit is maklik om in die lou water van 'n kibbervier die drijf sonder om achter te kom hoe die virtuele verhouding stadig maar seker kookpunt bereik. Een nou, online verhouding kom anvankelijk heel onskuldig voor en word ook gebore uit verveling en skierigheid. Maar die onderscheidelike onskuldigheid bly selde behouwe, vir alles een of beide persone tot mekaar aangetrokke voel. En die psychische energie wat jy eindelijk vonderstel is om aan jou maat te wei, loop stadig maar seker uit jou huwelijk uit En in een ander mens sy inbox in. Karin sê dat alle mense wat hulle maats vir, virtueel verneek, dit nie ander sal wil erken as sy efeer nie. Hulle interde selfspraak klink dikwel so. Ek is moest thuis by my man of my vrou, doe nog my deel en kom my verantwoordieke kere na. Ek slaap nie met iemand anders nie, ons dan net. Ongelukkig is die realiteit veel anders om die vriendskap een emosionele exit uit jou huwelik bied en een achterdeer oopbouw. Boonhap is dit makkelijk om in een fantasiewereld te leef, saam met die persoon wat nie die fysieke realiteit van die verhouding in die gezicht hoef te staar nie. Jou online maat hoef nie saam met jou doekes kon te maak of slik in hanteer nie. Julle leef in een fantasie en hoe kan enige rechte verhouding daarmee meeding? Die kieber ontwikkel en groei dan in die privaatheid van jou eie siege, omdat daar geen manier is om te verifiëer of die idee van die mens wat jy in jou kop opmaak met die werkleid strook nie. Die toppunt van die kieber verneek is wanneer jou maat in die trubelwater tussen realiteit en fantasie trap en virtuele seksuele kontak met die online maat maak. Dit kan gebeur dit bijvoorbeeld telefoon seks of sexting, Die gevaar hiervan is duidelik. Een huwelik kan wel een virtuele affaire oorleef en floreer, sê Karin. Eersens moet jy saam gaan kyk na die leemtes in die verhouding wat die probleem veroorzaak het. Jy sal afzonderlijk en ook saam moet gaan kyk na die kern van die probleem. Daak het jy verhouding gestag neer. Daak is een of beide van jy verveeld met die status quo van jy huwelik. Twee, sê Karin, sal jy die vertrouwensband terstel, dat geen geheime van mekaar gehou word nie. Gooi die ou streikelblokke uit, om bloot jou maatse foon of rekenaar te policeer, is nie die antwoord nie, want dit weerspeel nie vertrouwe in mekaar nie. Laastens sal het hap om te onthou, dat daar geen perfekte maat bestaan nie. Bring edry fantasie en speelsheid na die vervelige spasie van jou hewelijks verhouding. Het jy so virtuele of verhouding met iemand aan die ander kant van die aardboel? Dink daar oor en dink wat sy pijn en leiding jy vir jou en jou maat op jou halsval. Kom ons luister eers nog een stikkie muziek en op die draad toal verlet ek andrie heet met bittersoet van liefde als is net vir ons geleen Die dag, die somer En die reen geleen As is net geleen As die dag moet kom Dat jy moet gaan Net soos die som die los and i now for leave the Bittersoot van liefde. Jy is ingeskakel by net radio SA en FM stereo. My naam is Corrie met my program Menslief, ek is lief vir jou. En ons kyk vandag na virtuele verhoudings of kyberrefeers en hoe my maat 70 maal 7 keer te vergewe en ook kyk ons na onvoorwaardelike liefde. Die volgende op die speskaart is om jou maat 70 maal 7 keer te vergewe. Om iemand te vergewe wat jou te nagekom het, is seker een van Godse moeilikste optrachte aan die mens. Dit is echter nie nie die rechte ding om te doen nie, maar jy plik ook self die vruchte van jou eie vergevensgesintheid. Ons maak mekaar seer, dis deel van ons zondige aard. Die manier waarop ons dit nie hewelijk doen, en die graad van ergens kan wissel van een kritische woord tot een jare lange affair. Sommige tye is dit moeiliker om jou ma te vergewe as aan die tye. Die vraag is, hoekom moet ek? Een baie bekende anonieme aanhaling lui, een, gehuwe, een gelukkige huwelijk is een eenheid tussen twee mense wat makkelijk vergewe. Paarkies wat nie vergewe nie, raak verwikkeld in een machtstrijd. Kort voor lang, val die focus op die drang om recht te wees en argumente te wen eder as om saam te werk daarin teenoor is toegeweide paarkies meer geneigd om te vergewe statistieke toon dat vergifnis verskye gesondheidsvoordele inhou vir diegene wat het toepas in sluitende verlaging in angst en spanning bloedruk en depressie dit maak ook die haard en die immensstelsel sterker Om een ander vir die foute te vergewe, is die nommer 1 karakter van mense wat die heel gelukkigste maak. Dit is volgens WTF Fun Facts en Tumblr. Die groep The Eyes het bevind dat mans minder vergevensgezind is as vrouwe wanneer een buiteregelik verhouding ter sprake is. Mans is 22% meer genuig om die verhouding te beëindig as hulle verkul is, as wanneer die situasie omgekeerd is. So sê theaisprek.com In die bybel, as jy mense na die bybel kyk, sê Jesus in Matthies 6 vers 14 tot 15, as jy die ander mense, Hulle oortredings vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle andere mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Martin Luther King het gesie, Vergifnis is nie iets wat per geleendheid gebeur nie. Dit is een permanente houding. Dit is een actieve precies waar tydens jy besluit of die ander persoon jou vergifnis verdien of nie. Maar uiteindelik vergewe jy nie terwyl van die ander persoon nie, maar terwyl van jou terwyl van jou eie siele rus en jou eie vrede. En op by gesondheid volgens in mye kliniek kan onvergewensgesindheid jou van binnen af opvreeds. Daar teenoor bring vergewensgesindheid verlaagde bloeddruk, minder spanning, minder simptome van depressie, angst en kroniese pijn, een verlaagde risiko van alkohol en dwarmverslaving, beter sylkindige en spirituele welstand, een gezonde verhouding. Soe likevergifnis word al gesê, wanneer hy iemand het vergewe, kyk met sympathieke oog na hom. Meen Michael J. Chase, die auteer en motiveringsspreker ook bekend as the kindness guy, oor sy proces om sy pa te vergewe. Om my paal te vergewe, het een waardelik moendelikheid geraak, toe ek nie meer teen hom was nie. Ek kon het slechts doen, toe ek met empathie na hom begin kyk het. Voor my om die lewe dier sy ootanskou, was bevrijdend en verlichtend, maar ook hardverskierend. Soos wat ek die pijn begin sien het, wat dier my opa na hom toegedien is, kon ek nie help om te sympathiseer, en een oorweldig, oorweldigende gevoel van deernis te heenie. Vergevensgesindheid ten oor ander kan u beskermd ten siektes, het Lauren Toussaint, professor in Sielkunde aan Luther College in Iowa bevind. Hy glo ook heel te dat vergevensgesindheid aangeleer kan word. Baie therapiete weg juist daaran, om vergevensgesindheid te cultiveer. Die volgende is so vol vergifnis Stelies toon dat sommige mense een groter geneigheid het om te vergewe as ander. Hy is ook gevolgelik meer tevrede met die levens en het minder depressie, stress, verhandigheid en woede. Daarenteen oor het mense wat geneig is tot vrokigheid, meer depressie en een geneigheid tot post-traumatise stresssyndroom. Dit is volgens hopkindmedicine.org Een gelukkige huwelijk gaan oor drie dinge. Eerstens herinneringe van saamwees. Tweedens die vergifnis van foute en derdens die belofte om nooit op te gee nie. So sê Surabi so Surendra. So, so die mythe wat hy heers is dat vergifnis vergifnisverg een verskooning. Robert Brault het gesê, die lewe raak makkelik wanneer jy leer om verskooning wat jy nooit ontvang het nie, te aanvaar. Hoewel dit lekker is om een verskooning van iemand af te hoor, gebeur dit nie altyd nie. Sontijds gebeur dit wel, maar het klink gelat nie soos jy gehoop het, dit sou nie. Jy kan nie iemand doong om berauw te doon nie, en daarom kan die vergifnis nie afhang van die oortreder sy woorde of sy aksies nie. Kom ons luister, nog een stikkie muziek en ek het vir ons op die draaitafel Benny Duranse wandellied en na nou om Andres Swartz met Babbert Daisy, kom my. As ek moeg wort vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad. As ek moeg wordt ver die lewe in die stad, lok my die wandelpad. In die veld pluk ek een wandelstaf van die naaste doornboempie af, en sing my wandellied, en sing my wandellied. Ik luister na my eie voeten val, op pad oorberg en dal of ik luister na my eie voeten val, op pad oorberg en dal dan s' ek weer die eenzaam wandelaar na die lekker landstreek wie weet waar een zwerverliebens lang een zwerverliebens lang bla van wat wordt die velde strekt zal sans me slimmer en die blauw bla van wat hoor die velden strek zal sans mij slimmer en die sterren hier zal komen en gaan hoe die maan verluchten die en vriendelijk vind van ver en ges kettle gaal gevat gaan pas. die hande op die traklat die was al aan die roer en teen die, die trap was jong Sky is not a work dry A glassy vol. in goud en to sy syl, to spoel die mag en stroop is die, die baan en al die Het was Andres Swartz met Babert en Daisy en voor ons het benne die rand met daar lekker vrolijke wandel lied van hom en as jy nou die persoon is wat hier op een wandel is het sy op een virtuele verhouding of op een kyberreveer, nes dit wil noem of daak as jy die kat levendig aan die bout knyp of in die donker knyp Denk toch daarin dat jy te doen het met mense gevoelens, jy wil toch nie jou vrou of jou man en jou kinders en jou jylle gesin seer maak en jou jylle gesin uit mekaar uitrik met syke verhoudings nie. Denk toch maar twee keer dan voordat jy begin om daar die kat in die donker te knyp, dat jy nie hoef te staan en te vraag dat jy vergewe met woord neem. En indien jy aan die ontvangkant is van hierdie type gedrag, as daar die maat van jou se oe wandel of een lang oog het soos hulle op televisie sê, vergewe oma as jy kan, maar probeer my ma hart om te vergewe, want jy wil ook vergewe word vir dit wat jy daak doen. ons kyk in die volgende stikkie na onvoorwaardike liefde en dit is artikel wat geskryf is dier Isabel Burger en sy het na die bybel gaan kyk wat die bybel sê oor hierdie type liefde, die onvoorwaardike liefde en daar uh, is ook gevallen studie of voorbeelde van mense wat probleeme gehad het met probleeme waar mense mekaar moest vergewe het en mense wat mekaar nie vertrou het nie en wat onvoorwaardike liefde eindelijk moet hoe dit moet wees kom ons luister eers nog een stukje muziek voordat ek daarby kom en ek het vir ons een ou en ek hier saamgebring Karika Kiesenkamp met die blonde matroos hier kom hy. En omdat ons nog een paar meter oor het, wil ek vir ons somme nog eentje speel, ek het op die draaital vir Audrey Landers se Yellow Rose of Texas, en gaan eens vir ons Karika Kiesenkamp se die blonde matroos speel, na dit die Yellow Rose of Texas van Audrey Landers, en dan kom ons by onvoorwaardelike liefde, hier is Karika. Sy staan op die hawe, van tafel by strand. Haar seemans geliefde, hou sy by die hand. Sy kla oor haar noodlot, haar haar kies. Wil ek lach, wil ek sterwe, Ons hoort ons de saam, Oh, roll the taxes you're an angel in my eyes and if you give your time to me I'll never say goodbye I will be your roll oh you can be my Juliet you're the finest roller met Yellow Rose of Texas en vooral was dit Karika kamp met die blonde met Troos. Ons kyk nou na onvoorwaardelike liefde. Wat sal jy as onvoorwaardelike liefde beskou? Is dit toch nie daar die liefde dat jy iemand lief het saak wat die persoon doen of sê of wie of wat die persoon is nie? Dat is nie voor, voorwaardes nie en jy vergewe die persoon alles en maak jy saak wat ek doen of sê nie, jy bly lief vir hom. En dit is die meeste huwelike oor is dier daar die onvoorwaardelike liefde. Jy kan nog vir iemand sê, ek sal lief is vir jou mits jy dit en dit en dit vir my koop of mits jy dit of dat doen nie. Die artikel skrywers wat ek uitgehaald het sê, Ek het hulle hierdie plan uitgewerkt, oor hoe ek een sleetelhouwer gaan laat ontwerp, wat een geleid maak, wanneer ek om bel en een GPS sign stuur, na my phone toe, so dat ek precies kan sien, waar ek my sledels laat leed. Nadat ek dit, in een lang verduideliking, vir een van my ingenieursvrienden, uiteen gesit het, het hy met een geamuseerde uitdring op sy gezicht vir my gesê, Isabel, die weet natuurlijk, mens krij iets soos een sleetelbakkie, by die voordeer. Dit is een dinge van Retief, nadat ons getrouwd is, van my moes leer. En selfs, al het ons een laadkast by ons huise voordeer, wat specifiek vir sleetels betoel is, eindig my mootersse sleetels en huissleetels om om een of ander onverklaarbare rede nooit daarin opneem. Die feit dat Retief echter ek keer sonder klaar of kerm, saam met my na my sleetel soek, maak dat ek het rechtig ervaar hoe hy, selfs in die klein dingetjies, my onvoorwaardelik lief het, en dit maak my elke keer van vooraf vir lief op om. Die probleem is, dat die saamleving lief, liefde veranreed in iets, wat ons by ons huwelijksmaats kan kry, eerder as dit, wat ons met self op, opvriende liefde vir ons huwelijksmaats kan gee. Onvoorwaardelike liefde was nooit slechts as, of omdat jy nie, maar eerder is selfs as, en ten spuite van, type liefde. In die Bijbel, Romeine 5 tot 8 sê dit so mooi, een mens geef toch nie somme jou lewe prijs nie, selfs nie vir rechtvaardige nie. Ja, toch, vir een goeie mens sal iemand nog die moed om te sterwe, maar God bewijs sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Dit is baar makkelijk om te sê, ek sê my man lief hee, as hy dit verdien, of as ek denk, dit is rechtvaardig. Maar stel van jou, sterf in jou, in jou self, die type liefde wat God, die reilige gees, in ons harte uitstoort, maak dit ons, vir ons mens kan lief wees, selfs, al is dat dinge wat ons frustreer, of selfs seer maak. Daar is wel soms dieper wat in ons wat ons in ons maats raak sien, wat buitengodse wil is. In daardie geval beteken onvoorwaardelike liefde nie dat jy blinde oog daarop moet draai nie, maar dat ons goed vertrou om in sy almag en liefde aardse verandering mee te bring. Dit gaan soms beteken dat ons dit in waarheid moet aanspreek, maar die al, maar altyd met die grootste liefde. Onvoorwaardelike liefde kom nie altyd makkelijk nie. Dit is 'n liefde wat hindernisse oorkom, uitdagings in die staar en altyd kies om vir mekaar te beklei eerder as teen mekaar. Maar as ons elke dag, as selfs as en te spyte van liefde kies wat alles bedek, alles glo en alles verdra, sal ons huwelik die lekkerste plek wees om in te leef. So sê die artikel skrywer, Isabella Burger. En dink daarin. As jy weet jou maat het jou onvoorwaardig lief, maak jy saak wat jy doen nie, wat jy sê nie, hy of sy gaan nog steeds lief is vir jou, al het jy nou dag alweer vergeet om brood te koop, of jy dag alweer vergeet om die kaarse bande te laat pomp, of jy vergeet om die kaarse tank vol petrol te maak, of jy dan vergeet om boter by die boeinkies te gooi. So, maak jy saak wat jy doen, die daai maat van jou, gaan nog steeds lief is vir jou, en dit is wonderlik, dit is ook met vriendskap so, het is sê, jou beste vriend of vriendin, is daar die persoon, wat nog steeds vriend met jou sal wees, en lief vir jou sal wees, maak jy saak wat jy doen, of wat jy sê nie. En dit is die in die huwelijk, want in die huwelijk is dit toch nie jou beste vriend of vriendin met wie jy daar die levenslange verhouding ingegaan het nie. Dit begin ons eers by vriendskap en dan gaan het oor in liefde en jou man of jou vrou moet toch jou beste vriend of vriendin wees met wie jy elke oomlik of amper elke oomlik van jou leven wil doorbring of meer wil spandeer. Ek geloof nie dat die mens dit wel suksesvol kan doen om elke minuut van die mens in leven saam te wees nie, die mens moet toch kan aas en in een bykie vrye tyd ook hee. As jy wil gesels oor die type onderwerpe, onvoorwaardige liefde, enige onderwerp wil jy toch in getuinis kan lever, hoe jy sekere dinge in die leven oorkom het, as jy ook vir ons bykie raad het oor wat die mens in jou leven kan aanvang om een beter kwaliteit van lewe te hee, kont ek my toch, my Skype adres is kori.slabber3, ons kan een Skype oproep maak, en een onderhoud voer, jy kan vir my vertel wat jy op jy hart het, en ek kan het weer met amal wat saamkeur deel, indien dien daar een sekere, specifieke onderwerp is, kont ek my, en ons kan vir jou, een plan maak, en een program uitwerk, en die niveau en jy wil ook een droom vir weesendlik, kontak my, ons kan vir jou plan maak, dat jy ook een program op die radio hee, kry jou stem daar buiten uit, gesels met die hele aardbolse mense, want onthoud, dis internet radio, dis wereldwijd, so jy kan met enige iemand, enige plek, wereldswijd keier, maak die saak, of dit nou in Hongkong of in Zuid-Afrika is nie kon my geris en maak daar die droom van jou waar, om een radio omroeper te word. Ek sal jou daar my help. My epos adres is of koorie by netradio.co.z is eindig koorie by netradio.sa.co.z of jy kan my nie handen kry by koorie by unikopeltekenlab.co.z en indien jy dag program het, of indien jy program het wat jy wil borg, kontak my ook geris, indien jy jou bezig het wil adverteer op radio, kontak my, dis natuurlijk die goedkoopste of die bekostigba bekostigbaarde bek bekostigbaarste meneer hoe om jou advertenties daarbij te kry, kontak my en ons maak plan vir jou, om vir jou advertenties oor die licht te gee, wat jou saak en jou bezig het sal pas. Bezoek geris ook ons webwerbe by www.nl.nl .netradio sa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radios ook speel en indien jy met enige cellfoon rekenaar slimfoon skoodrekenaar wil saam luister, kan jy dit op die webverwe doen elke cellfoon, elke slimfoon en ook rekenaar en skoodrekenaar werkt daar, of jy kan die nodige skakels op ons advertenties of op ons Facebook blaaie kry, of selfs die webwerf kan jy skakels kry vir Blackberry, of vir ander maniere om saam te keir. Jy kan ook saam keir by TuneIn, met TuneIn kan jy ook enig plek enig tyd wereldwijd saam keir, maak jy saak of dit is op die hoogste berg pik, en of dit nou langs die viswater is nie. Solang jy internet opvang siet, kan jy enig tyd enig plek saam met ons keir. Sluit so my aan by ons Facebook groepe, gaan like ons Facebook blaie, nou al jou familie en vrienden om saam te keir, gaan volgens op TuneIn, en soos ek sê, dien jy wil adverteer op die radio, nasional, international, eenmansak of kooperatieve bescheid, kontak ons geres, op die webblad is daar, onder die hoofie, kontak ons, een forumpie wat ek in invul, en ons sal terugkom na jou toe, met 'n pakket wat jou saak sal pas. En dien jy wil na die volgende vlak in die wil neem, kon ek my geres, ek kan veel webwerf bou, ek kan selfs veel gratis domein levenslak kry, met 2000 mekartedruipspasie, 10 ebos adresse, en een gratis SSL sekretijd systeem, jy kan selfs een winkelkie, heeltemaal veilig op jou, webblad opzet, en betalingsveilig neem. Kon ek my geres, op die webblad of by kori by unikoppeltekenle.co.za En as jy woordkons wil bemerk, nationaal en internationaal reedsgedrukte boeken of e-boeken, dit kan ook gratis op ons webverwe geluwe word. Kontakt my vir meer besonderlijde, my Skype adres 3 of stierf my e-postie by een van die e adrese, of onder die kontak ons vormpie op die webverf indien dan jy boeken wat, het wat geproef lees of vertaal moet word, ons kan help, kontak my geres, en selfs al vir jou boek in audioformaat, op ee serie bemerk, kontak geres vir Kathy, by Kathy, by netradio.sa.co.za vir rekortatie, sy doen het, baie, baie, professioneel, met gepaste achtergrondmuziek, en daardie, virweel stem vir na, doen sy dit professioneel vir jou, kontak al geres, en dit is een wonderlijke geskenk, veral aan iemand wat sig gestreemd is. Gaan keir saam met ons op die bewerwe en moet nie weggaan nie, daar is nog program op die licht, om 7 uur as dokter 10 einders op die licht met oortenking, om 8 uur is DJ Elkie op die licht met sy programmuziek mankie waar hy so tussen 9 tot 15 lekkies speel en die lekkies is daar leider hade weggeske, steek wat jy met eital en later moet jy daar eital en op die oude einde van die spielekie maak jy pleknaam, dorpnaam, of iets dergeliks op, en daar is gewoonlik prijse, luister geris saam, en keiersaam, en speelsaam, dit is vet pret. En op hierdie noot, gaan ek jou groet, een lieflike vrijdagavond verder, een lieflike naweek, ons gesels moorde weer, met my program, reis na die sterre om 5, en ek om jou eindspel van dag met Anton Goesense, pas getraud. Lekker ons verder, tot ziens. O oh, die breid staan langs die brede van die doen me nie vraag, z'n vraag. Al gee die rechterhand en al twee antwoord, ja. Die orlblad is die eerste noot, en hy voel so benauwd, You mama begul tranne, want ons is pas getrouwd. Ons dierkund dier gister, en ik ons een storybook. Je voertoe graag op ooral rond, en hey, je soek je beste hoek. Je sessie hout, dan papa vrys, en je snort. Yo big, puti, medis, you young, was all, so your eyes, big booty, merry shoe shine, hey, young, annos black, annals, churvah, and on, says, Paschadrot, you put a key limeine, Paschadrot, Skirva put a limeine, Paschadrot, The best of my reseine is liquor, lipa, let, On, says, Paschadrot, you put a key limeine, Paschadrot, Stouta put En die gouwer, hoe je lijkt zo so mooi Ons het daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi Die daanse orkets speelt sachtkens, en die trouwkoek wordt gesnij Die bak persiezelige glas, of ons twee nou gaan vry Die ceremoniemeester, is de grafjes uitbraak vlo En hy vertel vir amal, hoe het op kleintijd al verbrood Hy lyk so my soe paie naat aan, poekse hoene raam. En ons valsie, eerste valsie, tot onrisikele man. Want ons is pas gedropt, die voet ek jy pas gedropt. Skirwe voet pas gedropt. Die beste marisijne is lekker lieve leeg. Ons is pas gedropt, die voet ek jy pas gedropt. Stoute voet a pas gedropt. Die beste marisijne is lekker lieve leeg. Die Furtakilene pass, kadır, skarma fortamina pass, kadır, die beste meresine az lecker liebel, Der Futte Kilimä passt geradeste unter von der